A demokrácia részvénytársaság hallgatóit köszöntöm az éterben, illetve az éterből, de annak sincs akadálya, hogy az éterben köszöntselek titeket, drága testvéreim, az úrban. Annak érdekében ti hívjátok. Oh. 2-34-881-es telefonszámot, ha pedig úgy gondoljátok, hogy inkább SMS formájában szólalnátok hozzá a műsorhoz, aminek szintén semmi akadálya nincsen, de tényleg semmi akadálya nincsen. Abban az esetben a 04 30-30-30-881-es SMS-számot tudom ajánlani a ti kedves és megértő figyelmetekbe, annak érdekében pedig, hogy a egyre jobb és jobb legyen, legyetek szívesek az észrevételi leiteket mindazzal kapcsolatban, amik itt a műsorban elhangzanak közölni velünk. Mennyi ideig tudok én egyáltalán semmit mondani, úgyhogy úgy tűnjön, mintha valamit is mondanék. Szerintem egyébként én, én igyekszem ezt a, ezt a dolgot folyamatosan kigyúrni, tehát igyekszem fölmenni akár negyed óra, húsz perc terjedelembe, és szerintem, hogyha elérem a fél órát, akkor gyakorlatilag elmehetek politikusnak, nem? Igen, de nagyon visszafogott voltál, tehát hogy nem is értettem ezt a hangvételt. Így... Igen, igen, de, de, de ez pontosan kell ahhoz, hogy az ember így összeszedje magát, így a SMS falat beüzemelje, ez alatt így gondoljon a következő bejátszókra, azokat így betolja az adásba, tehát, hogy ez a semmit mondás ez egyébként fontos dolog. Gondolom, hogy a politikusainknak is szükségük van rá, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy folyamatosan tömik a zsebüket a pénzünkkel. Tehát, hogy így, hogy ne a kezére figyelj, ezért a szájával folyamatosan le kell, hogy a te figyelmedet ennek érdekében és gondolom, hogy a média az egy jó gyakorlópálya a politikához. De persze ezt az utat ez be lehet járni oda is vissza is, hát Tordyán Józsinat például sikerült mind a gazdasági, politikai és médiakarriert egyaránt, de futni, és hát mindegyikben gyalázatosan leszerepel, de mindeközben viszont nagyon zsíros állásokhoz a kollégáit, barátait, főleg a rokonait. De hát nem szerepelt le végül. Hát tulajdonképpen nem, hát az, az, az, igen, igen, az, az a kérdés, hogy, mi, az a kérdés, hogy milyen, milyen igényel feltételezzük őt megjelenni. Tehát, hogy a, mivel hogy mi. Tehát csak azt gondolhatja, hogy Tordján leszerepelt a politikai életben, aki azt gondolja, hogy Tordján voltak ambiciója azon kívül, mint hogy megtömje a zsebét, illetve a, a családtagjainak az egzisztenciáját rendbe tegye. Hogyha viszont tudjuk, hogy nem voltak ilyenek, akkor tisztában lehetünk azzal, hogy ő jól szerepelt a politikában. De a médiastruktúrában pont ez a ki, hogy nem lehet bennedet szerepelni, ha belegondolsz. Igazából nem, is hát tudod, mert nincsen feltétlen rendszer. Hát... Ami volt, volt egy olyan nagy történet, amivel, amivel abszolút le kellett volna szerepelni. Volt valami miniszterelnök, vagy ki aki? Nem tudom, volt valami. Hát van. igen. És, és, és nem, hogy nem szerepelt le, tehát az a lényeg, hogy szerepel. Nem szerepelni, nem lehet szerepelni. Igen, de mit, szerepel. szerepel. mit üzen ez a versenyszektornak? Mit üzen ez a politika teljes lényumának? Nimást, Mi mint azt, hogy bármit meg lehet csinálni, és ha nagyon gátlástalan vagy, nagyon pofátlan, és utána nagyon lebuksz, de olyan, olyan csúnyán, olyan botrányosan buksz le, ahogyan tényleg csak a miniszterelnök az összedi beszéd kapcsán, akkor abból tök jól tudsz kijönni. Szerintem a legcikibb ebben nem is ez, hanem az, hogy, hogy bármit kell csinálni. Nem csak lehet, hanem ahhoz, hogy hatékonyan szerepelj ebben a struktúrában, mivel ez ilyen, ahogy most itt elmondtuk, ezért nem csak bármit lehet csinálni és mondani benne, hanem csak akkor vagy sikeres, ha bármit csinálsz. Ez mit hozzá. jelent? Ez, mi, ez tehát mit ez jelent a anything goes jelent? De valamit csinálni kell ezzel arra utaz? Elfálás, tehát, hogy azért annyi, annyi feltételrendszer van, hogy folyamatos aktivitást kell tanúsítani? De igen, tehát szerepelni kell, egy, ennyi. De, de hogy, hogy mit csinálsz, tulajdonképpen e, ugyanaz érvényes, mint az adminisztrációban tudjuk, hogy különösen Magyarországon ugye nagyon óvatosak a, a közép és egyéb beosztásokban leve emberek, mert az a biztos, nem csinálnak semmit. Azért nem tolják le őket. Most az a baj, hogy ebben a struktúrában valami nagyon hasonló érvényesül, mert ha, ha semmi értelme nincs annak, amit csinálsz a média akkor sokkal sikeresebb tudsz tenni. Ha bármilyen üzeneted van, bármilyen értelmi mozzanatot viszel bele, az veszélyes, mert akkor, akkor, az, az egy, akkor lehet, hogy nem lesz sikeres. Tehát akkor vagy igazán sikeres, ha bármit gagyit nyomod. Ja, ja, ja, hát táncolni Enne kell, a... táncolni kell, énekelni kell, ki kell szivárogtatni a leggázosabb vagy legprofánabb, esetleg leghétköznapi, esetleg leggátlástalanabb, primitívebb részleteket, függetlenül attól, hogy miről, <gül> magamról, a magánéletemről, jó, az már nagyon jó, hát így szerepelni kell a, szerepelni kell a médiastruktúrában, és többé-kevésbé le kell követni. A, a média gagyisztikáját, Tehát, hogy alkalmazkodni kell az a RTL klub tematikájához. És hogyha ez sikerül, akkor teljesen oké. Okay. Most azt javaslom, hogy ennek jegyében jár rejtsünk is néhány szót a közelgő multigagyiról, mert az, igazi, az igazán nagy multigagyi, az igazán nagy eh, szánalom az mégiscsak a Szilveszter. És a Szilveszter az mindjártunk ki. Úgyhogy erről erről ejtsünk már néhány szót, ha egy mód van -e. Vésliből kétség kívül sokat fogyasztunk, szilveszterkor pedig még tovább tudjuk fokozni az ezirányú vásárlásokat. A vízli hozzá hozzátartozik a Szilveszterhez, és ez az a termék, amelyről mindenki sejteni Véli, miből készül, de csak legendák keringenek, és mindenki bölcsön hallgat. Néha néha baráti társaságokban felröppen egy-egy rémtörténet pedig az igazság gyakran még a képzeletet is felülmúlja. A vízsivel kapcsolatos rémtörténeteket továbbfokozzák a hipermarketek polszai megjelenő fillérekért kapható kilós tömegáruk. Ilyenkor sokakban megfogalmazódik egy kérdés, ez hogy lehet? Miként történhet meg az, hogy pár száz forintért kapunk minőségi húsárút? Nos, erre csak egy válasz lehet, a legkisebb is számít. Azaz beleraknak mindent, ami már sehol máshol nem mutatna jól, csak pépesítve egy műbélben. A Vésli, a vörös áruférék családjába tartozó pépesítéssel készülő húskészítmény. Fix receptet nem ír elő az élelmiszerkönyv, inkább a végtermék jellemzőiről rendelkezik. A húsipari cégek ezt követően a saját gyártmánylapjukon rögzítik, hogy pontosan miből, milyen körülmények között gyártják terméküket, az ebben vállaltakat be kell tartani, ugyanis ellenőrzik. A legkézenfekvőbb megoldása ha meg szeretnénk tudni, mit is eszünk valójában, ha megnézzük a gazdaságos termék címkéjét. Ez szerint a termék összetevői a következők. és marhahús, vízszalonna, sertésbörke, szója, fehérje, só, burgonya keményítő fűszerek, leginkább fehérbors. Stabilizátor, savanyúságszabályzó, dextróz, antioxidáns, ízfokozó aroma, leginkább a füst ízét szimulálják, ez olcsóbb, mint ha tényleg füstölnék az árut, és tartósítószer. Tehát a fenséges eledel tartalmaz húst. Ezt természetesen feldúsítják némi szalonnával és bőrkével, ez utóbbiról az élelmiszeripari szakemberek igen jó véleménnyel vannak, szerintük a bőrke ugyanolyan értékes fehérje forrás, mint az fehérje. Vésliből egyébként szuper és hipermarketekben diszkontokban vásárolják a legtöbbet. Ezekben az áruházakban a legnagyobb választék a 139 forintos kilonkéti ártól kezdődően megtalálhatók, az 1000 forint feletti áron értékesített néhány gyekás prémium termékek is. Az biztos, a megérdetett akciós áron ezek a termékek nem gyárthatók, hiszen a műbél, a segédanyagok és a füstörési költségek lényegesen magasabbak, mint az eladási ár. Akkor most hogy is van ez? Mivel érvényben van a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, ezért számtalan húskészítmény közül a vevő csalogató vírslit valóban ennyire olcsón adja a gyártó, míg más termékek esetében valamivel magasabban számláz. Az ár betudható annak is, hogy egyes cégek itthon még elfogadott nyugatról olcsón az országba hozott húsipari melléktermékeket is beledarálnak árujukba. Az átcímkézéstől nem is beszélve. A hústermékeken a gyártó nevének feltüntetése még mindig nem kötelező, holott ez fontos információ lehet a vásárlók számára. Szóval ez a, ez a borzalmas étkezési hulladék, ez a vágóhidi szemét, ami elénk kerül virsli formájában, és mégis, és egyébként állítólag a parizer ugyanez, csak a fűszerezés a különbség, meg szerintem a stabilizátorral variálnak, mert az egyik az ilyen kicsit más állagú lesz, mint, az e, mint a másik, és akkor az egyikkel az a szokás, hogy megfőzöd. De egyébként a virsliről azt kell tudni, hogy nem, tehát az csak a megfőzés az kvázi annyi, hogy megmelegíted. Tehát ti essen egy... virslit? Ugyanolyan. Ugyan hát, az de, de hát, és azt mondják, Te az és az, az, az <gül> <ennyi>. <gül> drága, megboldogult nevelő Apám mondta annak idején, hogy az már megvan főzve, tehát kvázi amikor megfő, megveszed, akkor már megvan főzve. Hát, mi vagyunk megfőzve, hogy megveszünk. Ja, ja, ja, mintem. de hogy így belegondolok abba, hogy az már megvan van főzve, erre, erre semmi garancia nincsen. Mivel hogy az összetevői külön-külön a maradékai valaminek, ami valaha már talán meg volt főzve, tehát hogy itt igazából lehet, hogy a, az, az ő összetevői grammonként külön-külön jönnek olyan, helyekről, ahol valaha egyszer már meg volt főzve. És arra gondoltam például ezzel a, ezzel a tartósító szereknek a, a hihetetlen elképesztő, eszetlen nagy mennyiségével kapcsolatban, ami benne van ezekben a, ezekben a Igen, hogy Hogy van egyáltalán értelme vagy jelentősége annak, hogy ilyen kategóriákban gondolkozunk, hogy, hogy lejárati idő, tehát hogy van ez a, a szavatosság, ameddig az, az mondjuk friss. Tehát kvázi arról van szó, hogy ha lejárt a szabatosság, akkor már kvázi nem friss. Csak hogy olyan mennyiségű, olyan mennyiségű ilyen, ilyen tartósítószer van benne, hogy a lejárati időt követően is még mindig friss. Csak akkor már nem merjük megenni, mert van bennünk egy ilyen, egy ilyen ösztön, hogy ha lejárt, akkor az már nem jó, az már nem, nem, nem, nem egészséges és azt már nem szabad megenni. Holott valójában annak, hogy lejárt, annak nem az kéne, hogy legyen a jele, ha nem lenne teletartósító szerrel, hogy az időpont nem stimmel, tehát megnézem a naptárat, utána megnézem a, megnézem a lejárati időt, és a kettőt, kettőt kivonom, tehát a nagyobbikból kivonom a kisebbiket, és ha nem nulla jön ki, hanem annál nagyobb szám kvázi már lejárt a termék, akkor azt nem szabad megenni, hanem úgy az lenne a jele, hogy büdös. Meg elkezd rohadni. És hogyha ilyen termékkel találkoznék egyáltalán, hogy elkezd rohadni, már egy kicsit mert az azt jelenteni, hogy van jelentése annak a számnak, ami ott van. Tehát megromlik, az azzal együtt lejár, az azzal együtt jár, hogy megromlik. Csak hogy olyan mennyiségű tartósítószer van benne, hogyha lejár ez az idő, tulajdonképpen a lejárati idő csak azért van, azért van rajta, hogy megnyugodjon, hogy megnyugodjon a kedves vevő, hogy ez élelmiszer. Na, tehát pont le tud ez? járni. Kvá kvázi ezé, kvázi ö, ki, ki, ki, ki, tud, ki tud menni ugyebár a, a, a, a forgalomból, és hogyha az már nem, tehát az, az időpontot nem stimmel, akkor azt kivonják. Persze kivonják, újra csomagolják, aztán újra ütnek rá egy pecsétet azzal, hogy meddig jó, valószínűleg örök időkig jó. Tehát arról van szó, hogy megesszük ezt a rengeteg cuccot, de valamiért nekem az a, az, a, az, az érzésem, hogy attól, hogy ennyi tartósítószert teszünk, mi nem leszünk tartósabbak. Nem olyanok vagyunk, mint a tartóselem. Lehetséges, hogy már nem vagyunk természet természetazonosak, tekintettel, hogy olyan mennyiségű tartósítószert és olyan mennyiségű szervetlen anyagot, vegyi anyagot vittünk be magunkba azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket megettünk, hogy már nem vagyunk azonosak azzal a fajta, hogy is mondjam, azonos állati szövettel, amelyet kvázi elvileg fogyasztanánk, amely ugye bár minket a genetikailag összekapcsolna a természettel, hanem tartósított minket is. Állítólag a mai ember, hogyha meghal, akkor a halála után sokkal később kezd el szétoszlani, tehát itt én valami két héttel később kezd csak el olyan módon szétesni, széthullani a szövete, mint a régi időkben, amikor még nem fogyasztottunk tartósítószert. Állítólag arról van szó, hogy a rengeteg tartósítószer, amit beviszünk magunkba ezekkel az élelmiszerekkel, ez tartósít minket. Is. A hosszú élet, pontosabban a hosszú halált. A hosszú is, ugyanis hosszú a, a rákbetegség az nem biztos, hogy ugyanilyen alapon, ugyanezeknek a kritériumoknak az alapján támad. Na ezt szerintem tökéletesen felfetted ezt, hogy a szavatosság miért van rajta, tehát tényleg csak azért, hogy elhigyük, hogy élelmiszert. Viszont, viszont szerintem borzasztó izgalmas, hogy ha biztosra akarunk menni, hogy miből van a vírslé, akkor egy valami biztos, hogy mi hülyességünkből. Mert azt meg velünk hát mi hülyességünket etetik meg velünk, az biztos, hogy benne van. Hogy ezen kívül még mi, ipari szalonna, meg... Hát tudom, vágóhidi hulladék, vágóhidi hulladék. De hogy ezt bírom, ezt a kifejezést, hogy stabilizátor. Tehát ezt a kifejezést szeretem. Ezt nem értem, de azt valaki elmagyarázhatná nekem. Tehát az az élelmiszer stabilizátor, nélkül instabil. Az mit jelent? Az felborul? Vagy mit jelent? az akkor élelmiszerre válik, és megromolhat. Ja, ja, Nem ja. valami, valami élelmiszerre, élelmiszerre hát rögtön. Tehát ugye pár, két nap után még, mielőtt a boltokba kerül ebben a család a disztribúciós mechanizmusban, már büdös lenne, érted? De, de, de, de, de, de az a félelmetes, hogy ez a virsli, ez mégis finom, tehát hogy lehetséges, hát, Nem, hogy... virsli ízű. Hát, így, tehát, hát... Erre vagyunk kondicionálva, én, én, én nem tudom, hogy milyen az, hogy egy finom virsli. Szerinted létezik egyáltalán a ez lehet, a górja? értem ettem már... Ez miből van a házi vírsli? Hát azt úgy csinál, A, a mit Húsból a, van? Badacsonyban vannak szürke marhák, meg mangalicák, ott a birca, nem birtokon, és hát, hát történt már olyan, hogy készült házi vírsli. De várjál, ez a kétféle húsból? Tehát a, a marha is van benne, meg sertés is? Hát akkor mangalica igen, de hát a mangalica az eleve más, mint egy ipari... Sertés, ipari ugye? sertés. Hát ez, sem ás, sem Jó, ez a Jó, ez a sértés, hogy ipari sertés. Hát, belegondolok abba, hogy ezek az állatok, ezek úgy jönnek le, most mondtad ezt az ipari sertést, úgy jönnek le a futószalagról, mint ahogyan a, mint ahogyan a gyárakban, a gyártósorokról, mondjuk az autók, vagy a tévék, amiket így sorozatgyártásban gyártanak. Tehát kvázi őket is sorozatgyártják. Már hát rajta ilyen... vannak az extrák is, minden. Tehát... <laughs> <laughs> ahogy, ahogy a marketing kérte, úgy legyártják. Szilveszter Stallone megírta, megrendezte a hatodik rockit, és változatlanul ő játsza a főszerepet három évtized múltán is. A bemutató december 20-án volt az amerikai mozikban. A rocky 5 16 éve került mozikba, és az én már 60 éves Stallone úgy nyilatkozott, az új filmmel be akarta bizonyítani, hogy a nyugdíjas kor után is van keresnivalója filmes pályán az olyan fickóknak, mint én. A Rocky Balboa egyenes folytatása korábbi öt résznek, és az előzetes vetítések résztvevői örömmel hogy az új film stílusában és hangulatában Szállóné az utolsó rész hat és fél éven át próbálta tető alá hozni, mert a legtöbb hollywoodi stúdió gúnyosan elhárította. Végül új vezetőség került a Metro goldwyn Mayer élére, amely a rocky filmek jogtulajdonosa, és ők segítettek 20 millió dollárt előteremteni, amely a szuperprodukció költségvetéséhez képes nem nagy összeg. A hatodik rész alapötlete Rocky már igazi öreg fiú, aki olasz éttermében meséli box történeteit a vendégeknek. Élete szerelme és felesége Adrian meghalt, Rocky még nincs túl a gyászon, fiától elidegenedett, boxsponzorok egy reklámes szervezésén dolgoznak, és Roki elhatározott jelentkezik, mert ahogy mondja, van, még bennem kakaó. Bizony a 80-as évek akcióhőse fele sem múlhat el az időnyom nyom nélkül. Szilveszter Stallone nemrégiben bejelentette, hogy a filmezés inkább a rendezéssel foglalkozná a jövőben. Persze azért még néhány alkotásos szívesen adná az arcát. Az arcát, de miért? Mostani képei látható, új szilveszterről nem véletlenül állítja az amerikai sajtó, hogy bizony nem a természetműve, sokkal inkább egy ügyes plastikai sebészé. Arcateát nem a büszkeségtől, hanem a botoxtól feszül. Sylvester Stallone nem minden energiáját új filmje a Rocky Barbó forgatására tartalékolta, ezért még szexális életet sem élt. Stallone a legendás boxkrémsorozat újabb epizódja a Rocky Barból forgatásán ismét szorítóba lépett, és ismét el kellett hitetnie a nézőkkel, hogy profi sportoló. A 60 éves szláj éppen ezért nem szexelt, amíg a boxoros jelenetekkel nem végzett. A film néhány sportolója nem élt önmegtartóztatással, de én parancsoltam magamnak, mert tudtam, hogy csak így vagyok képes végigcsinálni, mondta a veterán színész a USTV-nek. Minden sportoló, akit ismerek ragaszkodott az önmegtartóztatáshoz, mert tudta máskülönben veszít. Persze nagyon nehéz, de éppen ezért vagy képes keményen küzdeni, magyarázta Stallone, aki legutóbb 1990-ben a Roki ötven személyisítette meg a híres boxolót. Ha azt kérdezitek, hogy hogyan merül fel Stallone, a szilveszteri előműsorunk kapcsán, hát értelemszerűen a keresztnevének köszönhetően, mint Szilveszter Stallone. Egyébként én nagy rajongója voltam a roki epizódoknak, mondjuk az első az szerintem nem tényleg brilliáns volt, aztán értelemszerűen a következők egyre-egyre gyengébbek voltak, de engem még nagyon-nagyon védtelen ifjú koromban, tehát olyan, mint én 8-9 éves koromban támadott meg ez a, ez a hisztéria, és akkor, engem, és akkor engem teljesen leterített egyébként saga alá gyűrt. Mondjuk a negyedik rész volt a legsötétebb, legprimitívebb ilyen háborús, hisztérikus, szovjet bok, bokszolóval vívott meg és nyert, tehát értelemszerűen minden, minden fronton meg kellett vívni ezt a háborút, tehát nem volt elég Vietnámban, Afganisztánban, hát értelemszerűen meg kellett ezt tenni a, a filmvászlón is. Azóta már upgrade voltak figyelet, hogy van jugoszláv ex-jugoszláv, meg, meg, meg mindenféle új jelenségek vannak az amerikai filmekben naprakészen. készen Persze, aki meg, nem hát az aktuál, az, az aktuál, aktuálisan mindig a James Bond filmek igazítanak el Kik azok, akik itt a tényleg érdemes tartani? Ezt talán csinálhatna még egy, egy újabb filmet, mondjuk Rocky Horror Picture Show címmel, amikor már tényleg nagyon vicces lesz, hogy ő, ő mind, mindig ezt nyomja. Jó, de bár a Rocky 5 is olyan volt, a Rocky ősz után mindenki leírta, és Stallone is elmondta, hogy nem lesz több Rocky. Vége. Lesz, nem, nem soha többé Rocky. A Kaliforniai kormányzó kihívhatná a másikat egy nagymetsre. A másikat. Jajjaja, <gül> <gül> ja, ja, de hogyha belegondol... de ők nyitották meg együtt egyébként, tényleg ilyen sztár műsor lettünk, ilyen sztárplegykás műsor. Jajjaja, Ez... <gül> egy, ja, ja, együtt nyitották meg a, a Planet Hollywood étteremláncot, a szágod. A Stallone... Schwarzenegger és Bruce Willis Ez nem a velvet, rádió kezdő. Igen, igen, kezd, kezd, kezd olyan lenni. El, mondjuk, hogy minél jobban pépesítjük, mert végülis az, ha pépé -pé zúzzuk azért médiát, az is, egy, az is egy bulvár. Mert én a vésli kapcsán jutott eszembe, hogy micsoda nagy elv ez a pép. A pépesítés. Uh -huh. Tehát, hogy pépesítve mindent be lehet adni. Az a tömegelv. Miért? A búvárnak is ez a lényege, ami a virsli elő kell, kell elő, elő, elő kell rágni. Bármilyen szóra. ízűvé legyártani, egy előre megadott formátumra kalibrálni, tömegben legyártani, és abban a pillanatban, hogy bármilyen ízű el lehet adni a tömegnek. Már a virslinél tartunk Pépesítő, egyébként. Igen, tehát a virsli a gyártási elve az ugyanaz, mint a tömegfilmnek, a, a, a tömegtájékoztatásnak, tehát a pépesítés. Végül ez az alap. De nem, hát a virsli az azt a szolgálatot is ellátja, hogy nincs festeség, nem számolunk veszteséggel. Tehát nem, és egyébként a bulváris ugyanezt el. Tehát vagy így a, az, ami a sem, az, ami ide, ide, ide, ide, ide. az a hulladék, a <gül> szemétre ide, kéne, ide. hogy menjen, abból legyártunk egy új terméket. És akkor azt elnevezük, ami a legzseniálisabb egyébként, az a néger csók nevű édesség volt, ami százszázalékosan állati eredetű volt. Ezt nagyon kevesen tudják. De tényleg a van Mi valami. Ez burkolt rasszizmus van örök. Tényleg vigyázni kell, hogy az ember píszi maradhasson a ja, mai ja, világban. Ja. Szóval konkrétan, a Négercsokról azt kell tudni, hogy az ilyen, az ilyen állati zsiradékot fölédesítették, meg mit tudom én, biztos kezelték stabilizátorral, azt írja hogy így egy SMS író, hogy szétvállás, gátló a stabilizátor, mert ez még megéreny nekünk. nekünk. térjünk vissza, és úgy kínálták ezt a néger csókot, és az embernek kvázi az volt az érzése, hogy valami édességet vesz érte. Tehát így elvileg ez nem, ez mit tudom én, maximum olyan mértékben állati anyag, hogy mondjuk tejből van, vagy ilyesmi, hát az nem látott tejet. Tehát az, az ilyen... A csontot ledarálták, és akkor ahhoz zsírtattak meg ilyeneket, és akkor abból készült ez a kvázi édesség. Azért ez elég súlyos, ha belegondolsz. Szóval itt van a szétvállás gátló. Ez maga a stabilizátor. És akkor ebbe gondoljunk egy kicsit bele. Kicsit merüljünk el ebben a szóban, hogy szétvállás. Tehát, hogyha nem adnának stabilizátort ezekhez a cuccokhoz, és higgyed el, és nézzed meg, tehát amit éppen majszolsz, kedves hallgató, a rádiókészüléked előtt. Vagy amit Vacsorázni szándékozol, Menjék ki a hűtőbe, nézed meg, nézed meg, hogy miből áll. Mindenben van stabilizátor, mindenben. És ez a szétvállás gátló, ez sokat sejtető kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az stabilizátor nélkül a te, a te vacsorád, az szétválna. Mit jelent az, hogy szétválna? Mert hogy a vacsorára úgy gondolunk, hogy az egy. Az egy ilyen homogén egy dolog, azaz, az az én egy vacsorám, nem vacsoráim, én egy vacsorám van, ugye? És az így szétválna többé. Valamilyen módon, valamilyen törésvonal keletkezne abban az egy valamiben, amiről te azt képzeled, hogy az egy és az ugyebár te leszel, mert hát az vagy, amit eszel, az így meghasadna stabilizátor nélkül. Mi minek a mentén, hol lehetnek ezek a kis hasadékok, amelyek mentén szétválik a kajas? stabilizátor nélkül. Van egy szabad asszociációm erről, a társadalom szétválásáról van szerintem egy szó, mert, mert régen is ugye a pornép azt tette, a tömeg, ami az urak asztaláról leesett. Most ha belegondolsz, most a tömegáruk ugyanígy készínek maradékokból, tehát az emberek azt teszik, az urak meg tudják fizetni azt, hogy izé. De ők se azt fizetik meg. Se se azt, azt az hogy az a nehéz most már az ez az való, valójában így. nagyon demokratikus. Tehát mindenkinek ugyanúgy mossa az agyát. Tehát ebben legalább szabad, vagy ebben legalább demokrácia van. Szabadság Igen. nincsen, de legalább nem arról van szó, tehát nem arról van szó, hogy a szegényegebeket jobban butítják a gazdagokat, meg kevésbé. Egyébként ebben van igazság, nem, sőt, még ebben is van igazság, amit most mondtam, hogy nem így van. Hiszen ha belegondolsz, ha valakinek sok pénze van, az megfizetheti az előfizetéses csatornákat, nézhet, HD-t, néz. Sport, egyet, ezeken kevesebb a reklám, sőt némelyiken nincs is reklám. Ha valakinek nagyon kevés pénze van, az nem tud előfizetni, az kereskedelmi tévét kell, hogy az RTL klubot, ő filmet nem nézhet moziban, ő filmet csak és kizárólag a reklámokkal együtt nézhet. A maradék elv az nagyon keményen működik gazdaságilag. Ah, abszolút. Mert, mert a csak a hulló jut a pornépnek. A probléma. Hát igen, ez a ez a, virsli. a virsli az jól jelzi ezt egyébként. És hogyha belegondolsz abba, hogy miért olyan nagyon-nagyon egészségtelen a gyorskaja, mondjuk gondoljunk itt a McDonaldra. Hát nem másért, mert minden összetevője előre meg van már rágva, és félig van már emésztve a számodra. Ha belegondolsz abba, gyakorlatilag kétszeresen is egészségtelen és kétszeresen is hízlal a gyorskaja. Ejrészt ugye azért, mert iszonyatos mennyiségű cukrot raknak mindenbe. Mindent felcukroznak, gyakorlatilag. a szerint a hazugságnak a, a, a, a szut. Az a hazugságnak az anyaga a cukor. Tehát a hollywoodi filmek... Igen, de, igen, de nem is, is létezik a cukor természetben a cukor. Tehát sokan azt gondolják, igen. hogy a cukor az egy természetes dolog. Ez egy ipari természet. Persze! Hát 9. században. Abszolút! Ég ég ég ég. Ez nincsen cukor. Tehát a cukor a természetben nem létezik. Tehát az, az, ha, ha, ha te a természetben élsz és édeset eszel, akkor az a, a maximum a banánt megerjeszted, úgy, úgy, úgy lehetsz édeset. Erre egy konkrét példa, hogy ugye ma cukrozzák az édesborokat a világ számos táján, de régen édesítésre használták a természetes édesborokat. Mert, nem volt cukor, nem volt illetve eleinte baromi drága volt a cukor, tehát, tehát a fordítva volt, hogy a természetes édesbort használták édesítésre, most meg a, cukor, a cukrot nyomják be, mert ugye az ócsó. Az finomított cukor, az a társadalom egyik legnagyobb, legnagyobb rákfenéje egyébként. A parnak egy fontos szektor. A hát nagy... gondolj bele, hogy megkapottad azt, amit a természet kicsit cseppenként adagolna neked ideális esetben, hogyha természeti lény lennél, azt megkapod egy nagy csokiba bártva, és akkor azt megeheted. Vagy a Hollywoodi film az ugyanaz. Hát egyébként ugyanaz. Az ugyanaz az az. Az. De a McDonald's. A McDonald'sban minden szarrá de de nem, nem, Te nem tudod, te nem tudod, hogy. Na, a ketchup az még a fő túl túl túl. Talán, az a világ, az a, a csapda, jó, de azért annyira utálom, talán. az én annyira utálom, és az a szörnyű, hogy bizonyos emberek megkecsapozzák a pizzát. Tehát így megkapják a pizzát, a világ, ne és rálakja a kecsapott, na minden. Jó, meg a tükörtojás a pizzára, az a másik. Na jó, hagyjuk. A lényeg, a lényeg az az, hogy kábítószerek csak. Jó, jó a cukor. A cukor az jó, a cukor az, az, egyik leg, az, az egyik legborzalmasabb métej. És ha belegondolsz abba, hogy, hogy olyan dolgokat cukroznak meg a McDonald'sban, amiről te még el sem tudod képzelni. Tehát, hogy a, így a, a, a, a úti, abba is raknak cukrot. Tehát mindenbe. Na most az a lényeg, hogy ezeket a cucokat, amiket teszel a McDonald'sban. Ezeket gyakorlatilag egyenként, külön-külön, mindegyiket félig emésztik, előemésztik neked. Tehát a kenyér, az ott nem olyan kenyér, vagy az a zsömle, az attól olyan omlós, hogy azt a kenyeret, azt a zsömlét, azt előtte föl, fölpépesítik neked, tejben áztatják, majd úgy sütik ki újra. A hús, az a húsfogása, az nem hús, az nem olyan húsám, az a hús húspogácsa, az föl van darálva, föl van neked mindenféle adalékokkal még puhítva, és aztán gyúrnak belőle egy ilyen fasértot, és azt sütik ki, mint húst. És minden egyes darab, ami abban a McDonald's-os hamburgerben van, az félig már megvan emészre a számodra. Ez a pépesítés. Igen, nyilvánvalóan, tehát talán már belegondoltál abba, hogy nem lehet véletlen az, hogy te a, bárjá, most mondom, hogy miből áll egy rendes, egy rendes nagy hamburger, mondjuk egy Big Mac, miből áll egy McDonald's-ban. Zsömle, sajt, hús, zöldség, zsömle, sajt, zsö, ö, hús, zsömle. Hát ez most írtam le a hamburgárt. Többféle cukort. A, ö, ö, rengeteg cukor, mindegy, mindegyik rétegben cukor, és hogy ezt a rengeteg mindent, amit most felsoroltam, te nyelveddel, úgy tolott szét a szájpadlásodon, hogy így szétmálik. Tehát, hogy ez természetellenes, ez nem történhetne meg, hogyha ez nem lenne előemésztve. Na most gondolj bele ennek a következményeibe. Egyrészt arról van szó, hogy iszonyatos mennyiségű cukrot és iszonyatos mennyiségű szénhidrátot viszel be. Ez már eleve borzalmasan hízlal és borzalmasan egészségtelen. De erre rá még abba belegondolni, hogy ezek előemésztett cuccok. Tehát az emésztésre gyakorlatilag a fele energiát fordítod, Leszokott miközben, mik, a pontosan mikö, igen, miközben ez. Hát gyakorlatilag intravénásan táplál félig meddig. Tehát arról van szó, hogy miközben dupla energiamennyiséget, dupla mennyiségű kalóriát kapsz, fele mennyiségű kalóriát fogyasztasz az emésztésre. Tehát gyakorlatilag gyakorlatilag például. hát a természet, gyakorlatilag a természetet, hogy is mondjam kerüli meg. A természet rendszerét, mint az emésztésnek ezt, a, ezt, a, ezt az alapvetően természetazonos és természetből fakadó szükségletét, ami neked, ami neked ami, amiről, amiről te úgy gondolod, hogy fölösleges mert te aztán tényleg csak a kényelmed alapjain Tehát te, te nem gondolod semmiről, hogy szükséges ami neked személy szerint nem kényelmes de, de... következetes a rendszer mert a nyálas Hollywoodi gics az ugyanez az előemésztéses elv, attól nyálas hát hogy mivel, mivel kezdjük el az előemésztés hát ugyanez az elv van itt néhány esemes Robi, ne idegelj a pizza, csak kecsappa jó. És ezt Viora írta nekem, kedves kollégám. Viora, kedves Viora, próbált ki, hogy a, hogyha neked nem, nem elég nedves az a pizza, mert hogy gondolom azért rakod rá a kecsapot, akkor kérjé extra pizzaszózt. Tehát kérjék ki külön pizzaszózt, és azt a pizzaszózt, ami, a, ami a, pizzának, a pizzának maga az alapja. Azzal kend meg. De ne rakjad rá azt a cukros szart, könyörgöm. Hallott már esetleg a, a kedves semmesező a paradicsom nevű zöldség. <gül> ez, egy, ez, a mú, ez a múlt ködébe vész. Hát ez, ez, ez, ez, ezt a feudalizmust. ez a És a megtalált kecsap. Igen. Ezek a, de nem ezek. De tényleg ezek a feudalizmussal, meg a, a a földtulajdonnak tulajdonnak a, az átörökíthetőségével, meg az ilyen elavult tulajdoni formákkal mentek át a buldva, az ilyen formák, mint a ketchup, vagy mint a paradicsom ugye. Na most, Szia tocsik ugye elsikálva, princ ügy elsikálva, kulcsár ügy elsikálva, végül nem csináltak négy évig semmit, csak hazudtak és tükköztek. Gátlástalanul. Mi csak bőszmén tűrtük és tűrjük. Ez a rövid leltár, amit, megtudta, amit uh, tudtam még követni. A mostani hentesárút, meg a kutyám sem eszi meg, írja a Lui. ez az érdekes, hogy embereket valamire, És onnantól kezdve így még mindig az megy. Tehát mi beszéltünk itt a virsiliről, továbbra is tocsik, továbbra is printz. Ugye belegondolsz ez olyan, mint amikor egy McDonald's szedi a sátorfáját, és megy valahova, bár a mcdonalds ez nem szokása sajnos, és akkor létesül ott a, annak a helyén mondjuk egy nem tudom, egy egy volt, és akkor bemennek az emberek, és ugyanazt az előemésztett cucot szeretnék vásárolni, mert hogy így elszocializálták szocializálták őket. Ugyebár. Egyesek szerint a gyorsértelmi gyorsér turbixok csirkezsírból készülnek szellemileg is pépesítik az embereket, írja Gyuszi. Sziasztok! Ezek után mi azt egyek? Répát? Kérdezi Tapsi. Egyébként ez egy, ez egy, ez egy rohadt érdekes kérdés, hogy hova lehet ez elől menekülni? Tehát hova lehet a, a fogyasztói önazonosság ellehetetlenülés elől menekülni? Szerintem. Kofalú. Saját kerti zöldség. Jó, de ezt nem lehet jó, de. Jó, de... Ecske. Ki képes erre? És aki meg képes erre, az meg kizárólag azért csinálja, mert retteg a ráktól. Aki pedig ennyire retteg a ráktól, az pszichoszomatikusan megkapja. Igen, tehát hogy... A mai, a mai ember nem tud ez elől hova menekülni. Egyébként a menekülésről szerintem van egy nagyon jó sztori. Ezelőtt húsz évvel, vagy mikor egy angol házaspár kiszámította, hogy hol a legnagyobb esélyük, hogy túléljék az atomkatasztrófát a Földön, és elköltöztek a Falkland-szigetekre, pontosan egy évvel azelőtt, hogy kitörött a háború. A Britek hogy az argentinok, ez egy minden És hogy meg ment a sorsukra. Ez így tényleg nem ezt Ebből ezt is látszik, hogy nem menekül. Lehet a sorsod ellen. A spanyolországi diszkó szövetsége arra próbálja ösztönözni a helyi hatóságokat, hogy üldözzék a szilveszterkor saját hatáskörben rendezett házi bulikat. A szövetség kampányt indított, hogy rávegye Kastília és León vezetését, az önkormányzatokat és a rendőrséget, hogy ne hagyják megvalósulni a baráti összejöveteleket. Szeretnék, ha a saját garázsokban, lakásokban tartott bulikat illegálisnak nyilvánítanák, ahogyan ezt már az egyetemi mulatságokkal sikerült elérniük. Az érthetetlen harc magyarázata pedig az, hogy a úgy véli, ezek a rendezvények törvénytelen versenyre kelnek velük, mivel szupermarketből vásárolható italokat fogyaszthatnak a részvevők. Nyilvánvalóan olcsóban, mint amennyiben a diszkóban kerülne mindez. Hát igen. Azért ez egy nagyon furcsa kérdés vett föl a vége. Mert egészen addig, amíg azt nem mondta, hogy, hogy tisztességtelen verseny, mert a multikaját teszik a házi bulin, Addig azt mondtam, hogy hát ez, ez a franco rezsimre emlékeztet, amit történik, de akkor végén elkezdtem gondolkozni azon, hogy ebben van valami. De rögtön, de rögtön a, a generalissimo is szimpatikus lesz, ahogy a multikkal egy kicsit szembehelyezkedik, ugye? Nem szoktak, pont a Generalissimo nem szoktak a multikkal szembehelyezkedni, de, de, de azért tényleg. Hát már a melyik mondjuk Szálin elvtárs, az igen? Hát ő maga volt a legfőbb múltinak a vezére, tehát az államkapitalizmusban egy múlti van a, a, az állam. De egyébként, a kína, egyébként a kínai rendszer az, amelyik ezt nagyon nagy erőkkel és nagyon sikeresen átörökíti. Ezt a fajta államkapitalista szemléletet. Hát ez a szocializmus egyetlen sikeres továbbélése, úgy látom. Igen, mondjuk. Egy a nagyon működőképes a, a többiek is látjuk, hogy hova jutottak, de. Ja, ja, de hogyha, bele, hogyha belegondolsz, Kína az, amelyik a legsikeresebben és a legjobban él a zsarolási potenciájával. Vörös kapitalizmus. Ez lesz majd a, ez lesz majd a legnagyobb. De, működő. De, ez a, de jó, de ez az önmagú, önmagából kifordult euh, kommunistáknak a, leg, a, a legszebb példája. Tehát, hogy, mert hogy a, a mi Magyarország magából kifordult kommunisták, mert hogy vannak ilyenek, nem is kevesen, és most itt utalok, a Fidesz, és most utalok a Fidesz soraiban ülő komcsikra ugyanúgy, mint az MSP soraiban ülő komcsikra. Ne felejtkezzünk el a most éppen ellenzéki komcsijainkról, mert hogy vannak nekünk komcsiaink itt is, ott is, csak erre had utaljak bátortalanul. Szóval, hogy ők azért legalább elvetették a szimbólumokat, meg a külsőségeket. Viszont a kínaiak azok annyira kifordultak önmag önmagukból, hogy megőrizték a külsőségeket, tehát ők, ők még képmutatóak is maradtak, tehát ők a vörös csillagot, meg a vörös zászlót, meg a internacionálét, meg ezeket mind megőrizték maguknak, de közben az egész dolognak az ideológiai alapját, meg a lényegét, azt meg így teljesen kidobták a szemétre gyakorlatilag. Tehát, hogy így vegyes vállalatokat alakítanak a világ legnagyobb multinacionális cégeivel, és profitot maximalizálnak minden téren, minden területen. És oda saját embereiket, akik rendes brókerekként termelik a profitot. Hát de Kína az egyetlen olyan ország jóformán ma, amelyikben diktálnak a múltiknak, mert azt mondják, hogy mit tudom én egy ilyen ö, nagy áruháznak, hogy jó, nyithatsz egy üzletet Sánkháj-ban, de nyitnod kell két másikat olyan területen is, ahol, ahova amúgy nem akartál menni. Jó, de a maó. Jó, de a maóisták diktálnak a tehát, hogy, ha igen, ebbe ebbe de... gondol, tehát, hogy Ennél gusztus Tehát Azok, akik. Valaki. Valaki, de olyas valaki. Hát, igen, a... igen, de olyas valaki, aki a belelövetett a diákokba a Tienám nem télen, Az a valaki. Jó, tehát, de ebbe, ebbe... Ebbe, az a valaki az nem pusztán csak valaki. Tehát, hogy ennél többet tudunk róla, hogy valaki. <gül> igen, de minden más országban a multik diktálnak a, a, a kormánynak. Hát jó, csak még, attól még, hogy az egyik fajta guztustalamból egy van, a másik fajta guztustalamból meg sok, nem biztos, hogy az a kevésbé mint ez a guztustalan. például itt van ez a gázártámogatás, amikor állami pénzen növelik a profitját egy múltinak. Nem, nem erről van szó? De. Mert hát ha valaki elhiszi, hogy most szegény multi veszteségesen csinálja ezt a bizniszt, ami a magyar gáz, lakossági gáz szolgáltatás, Hát azért ahhoz nagyon naívnak, hogy egy egészen hülyének kell lenni, hogy valaki azt ugye, hogy most nincs már egy nagyon jó profit ezen a dolgon. Tehát amikor azt mondják nekünk, hogy fenntartható lesz ezáltal, tehát ezt a szót egészen elképesztő módon használják, amikor azt, ezt hallottad te is, szám, most hallani így a masszamédiából ezt, hogy, hogy fenntartható lesz most a rendszer ezáltal az új támogatott emelt gáz ára most lesz fenntartható. Fenntarthatónak azt nevezik, amikor még nagyobb extra profitja lesz a múltira állami támogatással. Ezt terezik egy fenntartható rendszer. Ez a fenntarthatóság. Ez volt hát az ellentétet Jó, jelent. Jó, világosság. A de, Várjál, de más távlatokban gondolkozol. Tehát te ö, hosszú távúnak mondjuk tekinted a 20 évet meg a 30 évet. Középtávúnak tekinted az 5-8 évet. Rövidtávunak meg tekinted az új évet, ugye a 2007-es esztendőt. Ők meg úgy gondolkodnak, hogy távúnak tekintik, a következő 3-4 hónapot. Középtávúnak tekintik a következő egy-két évet, hosszú távúnak megtekintik azt, amennyi hátra van még a választási ciklusból. Igen. Na hát erről van szó. Tehát ők, amikor arról beszélnek, hogy fenntartható, az azt jelenti, hogy az alatt pont megszedem magam, az alatt megtömöm a zsebeimet amennyi idő alatt az még így működik. Ezt nevezik fenntarthatónak. De a te a fenntarthatósággal kapcsolatban a gyerekeidnek, az unokáidnak az életére gondolsz. De ő nem így gondolkodik. Ezt kell érteni, mert az ő gyermeke az a tízezer forintos. Ez az ő gyermeke. De a te gyermeked meg valaki, aki talán még meg se fogant, de te benned egy, egy sajátos életet él. Tehát úgy, úgy, úgy hosszabb távon tervezel vele. Ő pedig a következő boltig szeretne eljutni, ahol elveri a pénzét. Ezt értsed. Ez a különbség. Milyen megalázódó, különben is ez, hogy az embereknek most, most uh, támogatásért kell folyamodniuk az állambácsihoz, és ahogy hallani lehetett, hogy kevesebb, mint fele az embereknek kért, akiknek, aki jogosult kért eddig támogatást. De, de milyen megalázó ez? Én is kaptam ilyen levelet, nem tudom minek azt valószínűleg mindenkinek küldtek ilyen levelet, hogy kérhetünk gázártámogatást, ha, ha megalázkodunk. Na most, én azt gondolom, hogy az lenne az igazán igazságos, hogyha azoknak adnának esetleg kicsit több támogatást, akik nem kérnek, mert azokban van annyi tartás, hogy nem alászkodnak meg. De egyébként... De, de, de, jó lenne, a, de, jó, várjál, de jó lenne a tartásért pénzt. Nem, hát a nem Emberi tartásért pénzt. megalázkodásért pénzt az, az jobb világ. <gül> tehát hogy, tehát hogy valahogy ez a rendszer úgy, ahogy van, nem lett igazságosabb, sőt, megalázóbb lett. Mindenképpen megalázóbb lett. A az, az cél. Ah, ahhoz kétség nem fért, de egyébként meg a szociális rendszer azért most egy kicsit vitatkoznom kell veled. Mert a szociális rendszer az mindenképpen megalázó, ha pedig nem megalázó, akkor igazságtalan. De, minden... de, de várjál, tehát ezt értsd. vannak szegényebbek, meg gazdagabbak. Hogyha jogon osztom a pénzt, akkor igazságtalan vagyok, mert akkor nem egyenlítem ki a társadalmi különbségeket. Ha viszont meg szociális alapon osztom a pénzt, akkor meg megalázom azt, aki rászorul. Tehát valahol ez... Tehát ezért nem, nem, nem önérzeteskedni kell. Én azt mondom, én, én, nem, én nem csinálok magamnak abból önérzeti kérdés, hogyha valaki nekem, nekem pénzt ad. nagynéni egyszer azt mondta, és nagyon igaza volt, adnak, fogadd el, ütnek, szaladj el. De tényleg. És az egész önérzet, ez meg azért van, mert az emberekbe belenevelték azt, hogy amennyi pénzed van, meg amennyire rászorulsz másra, stb. stb. annyit érsz. De hát azért nem ebből kéne kiindulni, én azt gondolom. Tehát azért jó lenne, hogyha nem ebből indulnánk ki. Jó lenne, hogyha... hogyha... Nem a tüneti kezelésnek kéne lenni, hanem a... Ez a demokrácia részvénytársaság, és a demokrácia részvénytársaság most egy exkluzív számot fog bemutatni a... a számotokra. Ennek a számnak az a címe, hogy forradalom. Kifejezetten azért fogjuk ezt most lejátszani, csak hogy a korunknak, a fogalmainknak, a helyi értéktelen helyi érték telenedéséről beszélgessünk egy kicsit. Tehát, hogy a szavak, azok valaha jelentettek valamit. Például ez a szó, hogy forradalom. Mit jelent ma ez a szó, hogy forradalom? Hogyan lehet használni ma ezt a szót, hogy forradalom? Hogyan fosztjuk meg ezt a szót eredeti jelentésétől? Fétesítjük. És vajon mennyire kell nekünk félnünk a forradalomtól ahhoz, hogy ilyen nagy erőkkel értéktelenítsük el, jelentéstelenítsük el ezt a fogalmat? Ez a stúdió. Mi a benyomásotok? A forradalomról? A forradalomról, erről a fajta forradalomról. Hát a propaganda az működik továbbra és ne, hogy azt így, hogy csak a Kádár rendszerű volt, a például a Neoton-famíliának közismertem volt propaganda funkciója, Ugye az sem baj, hogyha felfedezzük Amerikát, megintem, <tosítható> hogy mindig is volt a, a pop propaganda funkciója, csak az a ciki, hogy most erről elfeledkezünk. Tehát most úgy csinálják velünk, hogy megfelelkezik róla, ugye itt vannak ezek a, ezek a, a klub sztárok, a, a, a szeretik a mit Magyarországot, vagy mit szeretnek? De ez a milyen? Igen, igen, a, öte, a Magyarországot, de most de most, várjál, várjál, a mai hír, hogy öten távoztak, a szeret, szeretjük Magyarországot klubból. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy ez miért hír, hogy öten távoztak, ott kezdem. Másik az, hogy mi ez a szeretjük Magyarországot klub? És mi ez a gagyi? És ki? És egyáltalán mit csinál ez a szervezet? Mert az hír, hogy ötten távoztak, akkor illene tudni, hogy ez micsoda. Mi ez? Hát most nem Save the World, Save the Children, hanem Save the Government. Szóval <gül> <gül> felállítottak egy ilyen, ilyen magyar, kis magyar post-sztár És hát de nem véletlen, hogy ebben például Lovasi András nem kívánt részt venni, és ő az egyik kivépő. De várjál, de akkor valamit tudhatott, ha Lovasi András belépett? Tehát mi, mi, mit, mit kínált? Mert hogy jól tudom, jobboldali tagja is van, hogy Kokó például. Jó, kokó kokó, kokó oldali hát. az RT klub műsorvezetőjéről beszélünk. Az hogy beszél. oldali. Tehát, <laughs> igen, hát, nem lényeges az, hogy bal egyenes jobb ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. mind Tehát ő már bármit apró pénzre vált. Hát most azt látjuk. látjuk Valahogy lehetett hinni abba, hogy a Kokó valamit jelent. De hát, amikor még a amatőr volt. Amikor még amatőr volt. Is is a volt egy egy brand. Nem, hát akkor, amikor Szerintem. még amatőr volt, és, a, és, és kikapott a döntőbe jutásért és bronzérmes lett. Azt hiszem, hogy ez Barcelonában volt talán. Na akkor lehetett még hinni benne. Akkor lehetett úgy hozzáállni, hogy na talán majd a következő naranyérmeslet lesz. Mert én még akkor voltam utoljára így ezzel. Most már csak az aranyérdekli szerintem az yeah. tehát yeah. mindent apró pénzre vált. Ja, de, de, ki, de, de ki nincs így ezzel? Jó, de ennyire is úgy, ahogyan ő ezt elkezdte csinálni, hogy az emberek elkezdjenek hinni benne, mint figurában, és utána ezt ennyire is így apró pénzre váltani, azért ez. ez ez nem szép látvány, na, no. őszintén. Öreg Bicsuhan círja. Sziasztok! A virséről már mi is leszoktunk. Az illúzió kedvéért, Debreceni. Páros. Páros, az mi? Hát ne Segítsé. De nem Debreceni. tudtam ez dönteni, hogy piros vagy páros, mert hogy egy kérdőjel van az A helyén, gondolom, az ékezet miatt. Hát a kóbia Debreceni, persze, páros. De az páros? Hát ez egy neve. Aha, A itt a szvágó, a Debreceni, az a páros. Helyette lesz helyette Szilveszterkor. Szóba jöhet még a cserkészkolbász. Írja öreg bicuhanc! Jó, a cserkészkolbász, akkor a, a királyság. Jó, azt írja, azt a, jó, csak meg ne tudjam, mi van benne. Új töröm, én úgy azt meggazdagodottak szövetségiek, szövetségiek pártja. MSP. Te ismered? Sajnos. Van egy ilyen? Aha, köztudottan. Nem tudom, de arról lehet felismerni, hogy általában amit mond, arról a következő nap magyarázkodik. Ja, ja, ja, ja. Az, ő az a a mindig magyarázkodik. Igen, igen, igen. Ő az, ő, az, aki, ő az, aki először azt mondja, hogy hazudtunk, majd fél órával később azt mondja, hogy büszkék vagyunk, majd azt mondja, hogy hajrá Magyarország, gyerünk utánam. Amivel kvázi azt állítja, hogy hazudjatok ti is sokat. Nem, ez nem, ez a... nem merevednek le az majd hogy ennyit vigyorog mindig? Nem tudom, szlájnak a botokstól nem, reme, nem merevednek le az arcizmai. Ah, akkor lehet, hogy valami is van valami speciális módszere. Meg lehet. Adjátok már össze, mennyibe kerül az a sok papír, írja. Zitus. Nem tudom, hogy Zitus mire gondolhat ezzel. Tanástalan vagyok. Sziasztok, most hallom a híreg, hogy Fletó március 15 éig tervez. Nagyon optimista. Az a kérdés, hol mondjon beszédet? A válasz egyszerű, a beszélőn, írja aki. Na most szerintem annyira nem optimista, szerintem realista. Hogyan buktatod meg? Hogyan? Nincsenek eszközei. Mondjuk azért az, a ezt az az országot? Színe, ez egy érdekes dátum lesz a kormánynak, mert, mert az, az a optikai csalódás most, hogy, hogy nincsenek tüntetések, mert jó hideg van, meg tudom én. Jegelve van ez az egész dolog. De azért, amikor úgy felengednek az emberek, és pont március 15 egy ilyen dátumhoz kötődik, akkor az lehet, hogy nagyon érdekes dolgok fognak történni. Nem, nem lehetnek, ha csak addig tervezni. Az MSZMP-ből, ami régen volt, abból csak az M betűt hagyták ki. Az pedig a munkás. Nincs is sok belőlük. Sőt, egyre kevesebb. Lassan csak a múzeumban lehet majd látni kiállítva munkást. Mottó, így nézett ki valamikor egy munkás, írja Louis. Kitömmett munkás. Nézd meg a munkás. Tovább folytatódik a mai napon az emelkedés a budapesti értéktősdén, ugyanis igen kedvező a hangulat a nemzetközi piacokon, Amerika tegnap jól zárt, hívta fel a figyelmet, szuppan Gergely a takarékbank elemzője. Ez az optimizmus átragadhat Európára is a mai napon, és a hazai piacot a szilveszter előtti hangulat határozza meg. Irányadó céges hírek nincsenek a piacon, a forgalom váratóan alacsony marad már, és ha komolyabb kötések meg is jelennek, azok is többnyire önkötések lehetnek, melyek adóoptimalizálás miatt történnek. Hát ez Szuper! Jól zárt a tőzsde! Legald nekik jól megy, érted? Ez az egész jó ország? nem a tőzsde? Nem az, hogy nekik, nekünk! Ha a tőzsdének jól megy, nekünk is jól megy. Nem, Mindenek, érted? Miért neked vannak részvényei? Nem érken vannak részvényeinkim. Mi az, hogy vannak részvényeim? Természetesen vannak, személyi igazolványnak hívják. Az az én részvényem a demokrácia részvénytársaságban. Nekem szavazati jogom van ki ilyen. az lássuk be. most nem örülsz. Lássuk be, hogy egy közvetlen kapcsolat van a tőzsde és az emberek élete között. Ha a tőzsde szárnyal, akkor az hosszú távon igenis vissza fog igazolódni a te életedben. Hosszú Ha nem tanultad meg... megfordítva. Előbb-utóbb mindenképpen a tőzsde az igenis egy finom papír. A tőzsde, az egy, az egy barométer, egy gazdasági barométer, az megméri neked az hogy mert ha a gazdaságnak jól megy, akkor hidd el neked is. Hidd el, abból te is részesülni fogsz. Hát hiszem, a gazdaság önvezérlő a mechanizmusai, azok olyanok, mint Isten újjai, kifürkészhetetlenek, de hidd el, hidd el, mégis, hidd el, mégis hosszú távon jó irányba viszik ennek az országnak a szekerét, én hiszek benne. Kedves ez az irónia, de, de azért a gazdaságnak a mai közhelszótárban, ugye a médiában, a, az uralkodó osztály érdekeit nevezik. Tehát amikor azt mondják, hogy a gazdasági érdek, az, az tulajdonképpen semmi másból nem áll, mint az uralkodó osztály érdeke. Tehát olyan döbenetes, hogy a jelen értelmiség, hogyha ilyeneket mondasz, annak bizonyos ilyen le, levédett szavak, akkor így ja, lekommunistáznak ja, azonnal. De, de, de, de, de, de azért használtam <sorban> ezt a szót, mert ezt egyrészt viszonylag jól értik az emberek, tehát nem, nem az ideológiai döntetlen miatt használtam. Egyébként marha jól jön ugyanezeknek az érdekeknek, hogy ez, ez tabu szóval vált, mert így akkor nehezebb leleplezni, hogy miről van szó. Hát én babonásan, én, én a magam részéről babonásan hiszek a tőzsdében. De jó, de azért szerintem ebből azt is megtudtuk, hogy itt egy évig azt hallottuk, hogy milyen nagy kakiban van az ország, hogy milyen nagy krízis, meg mit tudom én, de most megtudtuk, hogy ez kinek volt jó valakinek ez nagyon jó volt, tehát akik akik a tűzden szerepeltek, azoknak ez egyik ebből. Nekint ez egész biztos ez egy fontos információ. Nem hát azt kell tudni, jó, Nem van. hát a nem hát a tőzsde, a hírek, a hírműsorok végén közvetlenül az időjárás jelentés előtt. Ezzel mindent elmondok. Tehát ez maga, maga a propaganda. Ki, ki a szaromat érdekel a tősde? Hány embernek van részvénycsomagja? Hány embert érdekel? És ráadásul, akinek részvénycsomagja van, az meg állandóan netezik. Tehát az, az folyamatosan ismeri a legfrissebb híreket, nehogy már rá van szorulva arra, hogy a királyi tévén vagy a napkeltében megmondják neki a tűsde indexet Tűsde indexre azért van szükség, hogy folyamatosan a propagandáját ennek a rendszernek nap mint nap, napi jelleggel súlykolják. Tehát ez olyan, hogy az időjárás jelentés az a természetanyának a propagandája. Ő van, ő jelentkezik. Jelentkezik a híradó végén. Hogy a híradó az emberiség propaganda, a társadalom történelem, velünk élő történelem propaganda, az időjárás az a természet propaganda. És, a, és hát ő, értelemszerűen ennek megfelelően a gazdaságpropaganda pedig a tősdehírek. Hát a McLuhan elva alapján az üzenet az maga a média, tehát itt is az időjárás jelentés az az, hogy a te médiád, a te tévéd, amit te nézel, az ő tévéüket, az megmondja neked még azt is, hogy milyen idő lesz. Uh -huh, uh -huh. De nem, hát az ember, a, jó, az, jó, az, ember, az, ember az, az ember az életen, az ember a természeten törtült gyakorlatilag mára-már. Tehát így eluraltuk a természetet. Pont ezért érdemes, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen idő van, nem az ablakon kinézni, hanem mondjuk a Messengerből, vagy nem tény a számítógépeden lekérni a Yahoo-ról, vagy nem tény miről ilyen időjárás, ilyen kis időjárási kont. És azt ott kirakja neked, és az folyton kint van a kis Yahoo-s időjárási konod, Yahoo Vedőr, azt hiszem ez a neve, és akkor azon rajta van pontosan, be lehet lőni, hogy te hol laksz, és akkor beírod, hogy Budapest, és akkor ő beadja neked a Budapesti. Időjárás. És mondjuk a monitor fölött ott van az ablak, úgyhogy akár az ablakon is kinézhetnék. De hát minek néznék ki az ablakon, Mi ott van a kis ikon a monitoron, hát miért kéne feltekintenem az ablakon, vagy kinézni az ablakon? Hát a monitoron ott láthatom, Na, hogy hát milyen az a idő. Windows. Hát az ablak, az az ablak valódi nyíló, valódi ablak, világos, hát ez a, ez a, ez a Windows. Hát régen ez a rádió, ami, ami most, ami, amiben most beszélek ez nem itt volt fönt a Hármas Határhegyen, hanem a, a, a, a Dózsa György útnak a sarkán volt konkrétan a Városligetnek a tőszomszédságában. És ez egy ö, ikertorony volt, a toronynak az aljában volt is bennünk némi félelemérzet, a, a toronynak az aljában pedig egy wellness centrum volt, egy edzőterem. és ott voltak a futógépek, meg a biciklizőgépek. És minden biciklizőgép, illetve futógép fölött volt egy monitor. Monitoron pedig a National geographic a természetfilmjei mentek. És hogy bárki megtehette, hogy bement, ráállt a futógépre, elkezdett a futógépen futni, föltekintett, és látta magát a természetbe, ugyebár az erdőben, ahol éppen fut. Tehát virtuálisan meg lehetett élni ezt. És nyár volt. Nyár. Örök. Tehát de az évszak az ténylegesen nyár volt, de ősz is volt, meg tavasz is volt, mert hogy másfél évig dolgoztunk mi ott, tehát volt ott mindenféle évszak. És a futógépen mindig nyár volt. És a futógépen mindig nyár volt, odakint persze váltakoztak az évszakok. Ott volt az a rohadt városliget, de ki nem mentek volna a városliget befutni. Hanem ők ott a futógépen futottak. És én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ezek az emberek miért a gépen futnak. Miért nem mennek ki a ligedbe, és futnak a ligedben. Tehát a futás az futás. Miért jó az, ha a gépen futok? Miért nem futok odakint? Nem értettem meg. És aztán rájöttem. Tudod, miért futnak a gépen? Mert azért fizetni kell. És hogyha fizetek érte, akkor elvárom magamtól a teljesítményt. A ligetben akármilyen prolibeg csöves futkoshat érted? Az egy, az, azért nem kell fizetni. Ha fizetek valamiért, akkor egyrészt oda magam, és rendesen lefutom azt a 15 kilométert. Másrészt meg megélem azt, hogy az én életem minőségi, minőségi élet, mert megfizettem. Ma már gyakorlatilag csak és kizárólag anyagi javakban tudjuk mérni az életünk minőségét. Hogyha valamiért fizetek tízezer forintot, akkor az az én életminőségemet nagyobb mértékben javítja, mint hogyha ingyen jutok hozzá. Ezért meg kell köszönni mindent, amit pénzért adnak neked, és le kell köpni mindenkit, aki ingyen nyújt bármit a számodra, mert annak nincs olyan értéke. Ott van például a karácsony. Miért képzelhetetlen el az, hogy bárki ne adjon a másiknak karácsony ajándékot? Azért, mert ma már nem vagyunk képesek a másik iránti szeretetet bármi más módon mérni, mint anyagi javakkal. Csak és kizárólag anyagiakkal tudjuk kifejezni. Azt, hogy szeretjük. Ha nem adsz ajándékot, nem szereted a másikat. Hiába mondod, nem szereted. Nem költöttél rá semmit. Nem vettél neki ajándékot. Erről szól ez a dolog. A pénzem én vagyok, sőt csak a pénzem vagyok én. Ami igazán én vagyok, az pedig a pénzem. Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is hasonlóan, mint régen, de igazodva a mai korhoz. Ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még ma is él az alábbi mondás, amilyen az új év napja olyan lesz az egész esztendő is. Ez a nagy fogadalmak ideje, amiket, attól függően mennyire tartjuk be a magunknak adott szavunkat, ideig óráig meg is szoktunk tartani. A szilveszer és új év talán a leggazdagabb babonákban, még a hitetlenek is varázsolnak valamit ezen a napon. Állarcot húznak, hogy elijesszék az új évet magával vivő szellemet, vagy szerencse pénzt tesznek a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a szerencse pogás a sütése. A legjobb nap ez a gazdagság varázslása. gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. Szilveszter napján tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát okozza. Tilos levinni a szemetet, mert kijöntjük fel a szerencsét a házból. Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így nem ulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjuk időt egy jós álomra is. Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük meg a következő évet. A szilveszter éjjelén megfájduló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az új esztendőben. Éjfélkor, az első óraütéskor elfújják a gyártyát, és csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra, ekkor durran a pezsvő dugója is. Aki ilyenkor hátranézve nem látja meg a saját árnyékát, az bizony megrendelheti a koporsóját. Távol lévő szerelmesek ilyenkor egy kicsi pesgőt öntsenek ki a földre, mielőtt a többiekkel kocsin hogy a kedvessel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha ilyenkor valamit kijöntünk a földre, akkor dől a lé egész évben. Ezen a napon, ha hó esik, a gyermekek hóembert építenek. Ezeken a babonaságokon is sokat gondolkodtam. És arra jutottam, hogy ez a babonaság ez nem másnak köszönhető, mint az ember végtelen, kifejezhetetlen brutális kiszolgáltatottságának. Tehát itt vagyunk ebbe az életbe vetve. Itt vagyunk ebbe a testbe zárva, és ki vagyunk mindennek szolgáltatva. Ki vagyunk szolgáltatva a környezetünknek, ki vagyunk szolgáltatva a sorsúknak, ki vagyunk szolgáltatva a testünknek, ki vagyunk szolgáltatva, mint egy hogy hányvet... Szolgáltatásoknak. Me hát főleg. <gül> tehát egyszerűen így hányvet bennünket az élet, és szeretnék elsajátítani az illúziót, hogy valamiféle ilyen, ilyen, ilyen varázslattal erre, e e ezzel erre így hatással lehetünk, és ez, ez az illúzió az ami, az, ami kvázi, ez a, ez a, ez a babonaság. Tehát, hogy, hogy, hogy megélem az illúziót, hogy képes vagyok arra, hogy odahassak erre, és akkor kitalálok ilyen, ilyen, ilyen kényszerességeket, mert ez valójában kényszeresség, semmi más. Tehát ez, ez, ez a kényszerbetegségnek egy válfaja, amikor az ember elkezd hinni ezekben a babonaságokban. Tehát ez az az érdekesebben szerintem, hogy, hogy <köhön> akkor próbálunk értelmet adni valaminek, amikor annak gyárilag semmi értelme nincs, mert a szilveszter minden normálisabb kultúrában, illetve nevezük úgy a kultúrákban, az év az nem egy teljesen, nincs is értelem, jellegtelen, nincs módon is értelme. Kezdődik, hanem valami tör, kozmikus történéshez kötik, hogy új év, vagy aratás, vagy, tehát valami, valami eleve van egy értelme. Igen, igen, egy igen. No, egy kultúrában ez így működik. Nálunk, e, e, ugyanez a nap naptári, napnak a nulla óra, nulla perc, amikor amikor semmi nem történik. Értelmeszerű, de a... tök természetes is, és mindenki, mindenkinek a, a... napkert, nap persze, mindenkinek azért, de mindenkinek az érzésvilágában ez abszolút ebben nem, hogy a nap akkor kezdődik, amikor fölébredsz, nem? Tök egyértelmű. Ha lefekszel, akkor lefekszel, akkor meg befejeződik a nap, de te tekinthetjük úgy is, hogy amikor föl kell a nap, illetve amikor lenyugszik a nap, nem? Hát itt van a téli napforduló, ami tényleg minden kultúrában egy alapvető ünnep, mert ugye azt látjuk, hogy elvész a világ, és akkor hogy jön vissza, és igazából ebből csináltak két ünnepet, a karácsonyt, meg a szilvesztet. Az egyike meghitnek illik lenni, akkor nem illik -e. Elben ugye nagyon izé mulatozni, meg tudom A másikon meg csak, csak mulatozni illik, és szégyed magad, hogyha meghit akarsz lenni. Igen. És ez azért van, hogy így szét van választva ez a dolog, mert ez a kor, és ez a civilizáció egyiket se tudja. Tehát se meghit nem tud lenni. Ezért ki kell jelölni egy napot. És ki kell jelölni erre azért egy-egy a... napot. És külön választani, mert igazából ha megnézünk, például a középkorban tudtak még mulatni is például, párnapos napos rendezvények voltak, egy hetes, akár egy, egy vacsora egy mm -hmm. hétig eltartott, és, és össze volt, a kettő egy egyszerre volt meg. Tehát a, a mulatozásban volt benne a meghittség is, és a meghittség elválaszthatatlan volt a, a, a, az, az örömképességgel, vagy az vagy a, a, a együtt, együtt mulatással. Tehát tehát ez, ez, hogy így szétválasztjuk, ez annak a jele, hogy így görcs sem próbálunk valamit csinálni, de igazából egyiket se tudja ez a kor produkálni. De, nem olyan, de, ugat, de, de az a tény, hogy, hogy január 1-től december 31-ig tart az év, és az év igenis január 1 jén kezdődik. Nem akkor kezdődik az év, amikor mondjuk megszületik a gyereked, vagy nem akkor kezdődik az év, amikor mondjuk... Nem tudom én. Tényleg napforduló. Vagy, vagy, lehet, vagy, bármi, vagy, vagy, vagy amikor a, amikortól a napok elkezdenek növekedni. Abszolút, vagy, tehát Nem akkortól, hanem január elsőtől. Ez nem olyan, mint az életünknek a bürokratizálása? Tehát amikor... De, nem, egy pápa, ezért, pápák eldöntötték... Ez Persze, egy tehát hogy így, így, így, így számszakilag ezt egyszerűen le kell, le kell vezetni pontosan napra, amikor mindig ugyanakkor, és úgy, és akkor is annak megfelelően. És akkor... E és ráadásul hatalmi alapon eldönteni nem a természethez van kötve nem a természethez van kötve hanem az ember, által gyártott, az ember által gyártott teljesen abszurd teljesen abstrakt teljesen elidegenedett teljesen illetidegen struktúrához a naptárhoz naptárhoz ami, ami gyakorlatilag idegen a természettől. Hát, mi nem a, ezáltal a, a mi időszámításunk, az nem a természethez van kötve, hanem a, egy, egy teljesen ostoba erő, erőből bemutatott hatalmi gesztushoz. Románia közép-európai időre is áttérne az EU csatlakozás tiszteletére adta hírült csütörtökön egy bukaresti napilap, amely a többi újsághoz hasonlóan tárt szentel a Románia január EU csatlakozása által előidézett változásoknak. A Bukaresti lap címoldalon számol be arról a kis ünneprontó tényről, hogy Szilveszter éjszakáján Románia uniós csatlakozását Bukarestben már egy, illetve két órával hamarabb ünneplik majd, mint például Párizsban vagy Londonban. Ezt az időeltolódást az okozza, hogy Románia a kelet-európai időzónához tartozik, és a bukaresti évfélkor Párizsban csak 23 órát, Londonban pedig csak 22 órát mutat az óra. A lap szerint egy román ellenzéki szenátortörvény módosítással oldaná meg az időeltoródást. Azt javasolta, hogy az EU csatlakozás tiszteletére Románia térjen át közép-európai időre, hogy a románok is a többi EU tagállam állampolgáraival egy időben ünnepelhessék Bukarest EU integrációját. A szenátor javaslatát azonban elutasították a bukaresti csillagvizsgáló szakértői, aki szerint túl nagy felfordulást okozott volna az átállás. Kit érdekel a csillagvizsgálat? Ez is, ez is legyen a hatalmi erők játékszere, az időszámítás, teljesen jogos. Miért is ne? A, a nyári időszámítás jó, de igen. A gazdasági érdekből a természetnek kommandírozunk, de hát igazából magunkat szívatjuk. Ja, ja, ja, de, hát, de hát hogyha belegondolsz ebbe a románok rohadtul szeretnének ugyanaz az időzónához tartozni a balkáni idő a A balkánon mindig egy, egy órával azért mögöttünk járnak, az biztos évtized, de... <laughs> ez az óra, ez még egy nagyon kegyen de mintha valami. mi nem a balkánon élnénk mi? Az, ha, óra az... Hát az óra az nekünk ketyeg de, de, de ez csak látszólag van így hát sokkal de... abban fejlődik hát pláne az a, a, a közel hát bukarestet és Budapestet nem lehet állítólag. De Köszönjük meg nem habe Igen, tehát jó, mit jel, jó, világos. De azt nem nevezem fejlődésnek, amikor a Calvin téren üveg és acél épülnek a belső város részben. Nem, nem, azt a Románia most valószínűleg így fejlődik ebben az értelemben. Meg lehet egyébként. De azért ott még nem tartok, hogy ezt ellátogassak és megtekintsem. Szóval, de lehet, hogy majd az úgy is lesz. Vannak itt egy páran hírtak nekünk, írja. A gyurcsányféle meggazdagodottak szövetségiek pártja magasan leszarja a magyar Csóringer nép akaratát. A nép másodlagos, első nálunk a tőke. Az msnp ből ami régen volt, abból csak az embetűt hagyták ki ezt pedig a munkás, de ezt már olvastam. A munkás egy kapadohányból készített cigaretta. Jaj egyébként a szágot, hogy kiszívta el, valaha kiszívta az első, a legeslegelső kosutot. Kosutné. Nem tudtad? a marketing. a jó mi. Zitus írja, A gázártámogatáshoz küldözgetett papírokra utaltam, de mire az SMS odaér már idejét veszti, hát ez így van. Ennyire vagyunk aktuálisak, nehogy is. Kár volt kihagyni az M -betűt. Elég jól hangoszna az MSMP, mint magyar szocialista multik pártja. Most pontosan hova költözött a rád jó. Hát a föl a hármas határhegyre. Ez Óbudán van. Sziasztok! A forradalom szerintem általában egy radikális haladó megmozdulás, az elavult eszmék gondolkodás, vagy akár technikák felszámolása felszámolására. Nem, nem, nem. A forradalom fél, az társadalmi rendszer. Fél, Félvejtem ki ezt a szót, de rendszerváltás. Rendszerváltás. Nem? Nem, jelent, igen, igen, csak ez, a rendszerváltás, igen, ez legalább jelent. annyira elvesztette a jelentését ez a szó nálunk, mint a, ja. Mint a forradalom. Ja, de a gangsterváltás az egyébként egy jó kifejezés, és jól leírja, nem? <laughs> ha, igen, ez igen. De a Amerikai filmekben egyébként figyelgetem, hogy véletlenül láttam most butítógépet így a szünetben, és, és ez döbbenetes, hogy ott mindig a, a cúf, gonosz, világpusztító, atomfegyver ellopó ember szájába adják azt, ami felforgató gondolat. Ami, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy Amerika az... De rögtön egy áru kapcsolás, igen. igen rögtön igen. egy áru létrehoz, igen, az, tehát létrehoz. valaki megmentik a világot, elmondja... Elmondja hogy... azt, amit, amit, amit jobb, ha te nem gondolsz. Amit... Igen, igen. Tudjuk, hogy mi igen. az, amit nem szabad igen. gondolni. Világ kizsákmányolt, világ kizsákmányolt igen, világkizsákmányolt népei, igen. És, a, és az elnyomó imperialista, kapitalista világrend, és a multitőke, és a tőzsde, és az amerikai imperializmus, és a világ leigázás, a csendőrség a világon és az Én amerikaiak által igen. agymosott világ, és rögtön de mondja, miközben rá van szerelve. 300 kg TNT, és akkor ezt így és az ő, ő szájába adják. Igen. Igen, most... és utána megmentik tőle a világot. Igen, hát igen, ég, igen. Véletlenül se a jó, aki megmenti, az soha nem mond ilyet. Nem, hát Te a jó, aki megmenti, az utána haza De ráadásul a jó, aki megmenti, az utána haza megy, az ilyen nagyon-nagyon lepukkant lakásába. De ő ott boldog. Vágod? Tehát nem izén, nem palotája van neki, érted? Persze, hogy ezzel azonosulja. Há persze, hát ezzel azonosuljál, de... hogy világos, tehát e, e, ezt a harcot kell neked megvívnod ezen az oldalon, nem kapsz érte semmit, de megmentesz egy csó embert ezektől a gonoszaktól, és neked ez elég fizetség. Az előbb ittam egy sört Az egészségetekre írja Marci Akciós sör Pénzt lehet benne találni Úristen A tájékoztató szerint a nyerődobozban víz van mely, az emberi, mely emberi fogyasztásra alkalmatlan De hogyan tudom meg, ha nem iszom belőle Kérdezi Marci Úristen, ez milyen marketing? Ez komoly? A nyerődobozban víz van Mely emberi fogyasztásra alkalmatlan Mit nyersz? Bélcsavarodást? Vagy mit nyersz? Tehát ez a nyerődoboz? Gondolj bele, hát akkor én inkább veszítenék. De Isten óvjon meg mindenkit a -e egy Nyerődoboz csak valamit, e -e -e, azt lóvasod. Jeles európai személyiségek széveszereznek az idén Bukarestben, hogy együtt ünnepeljék a csatlakozást. Magyarországot Göncz Kinga külügyminiszter képviseli. Márgó Vástrom intézményközi kapcsolatokért felelős bizottsági alelnök és Olli rendbővítési bővítési biztos családostó Bukarestben tölti széveszter éjszakáját. Az Európai Unió soros elnökségét Frank Walter Steinmeier, német külügyminiszter, az Európai Tanács vezetője képviseli majd. A németek január 1-én veszik át fél évre az EU elnöki tisztet. Szintén családosul vesz részt az ünnepségen Iváilo Káfin a bolgár és Perszig Moller a Dán diplomácia vezetője, valamint Graham Watson az Európai Parlament liberális frakciójának elnöke, Emma Nicholson EP képviselő, korábbi romániai jelentéstevő, továbbá Jonathan Schill az Európai Bizottság romániai küldöttségének volt vezetője. A szervezők Magyarországról King a külügyminisztert hívták meg, a magyar diplomácia vezetője jelen lesz a bukaresti ünnepségeken. Az integráció Nevetői december 31-én este galáj esten vesznek részt a román Athenaumban, majd a forradalom téren szervezett ünnepségre is ellátogatnak. Adja hírül az euraktív.hu Mit szólsz? Visszatér Erdély. vissza térőről? Hát visszacsatol... Visszahúl a Visszacsat... Visszacsatoljuk Erdélyt. Hát azért ez nem kis dolog, ha hát nekünk is ünnepelni kéne. És itt mindenki szívja a fogát, hogy románokat is fölveszik, most már románokat is fölveszik. Ez persze így csökkenti a, az értékét a magyar eu hogy most már Roma, románokat is fölveszik az EU-ba, ez már, már, mi, már milyen EU ez már? Mert hát ennek megfelelően gondolkodjatok egy picit el azon, hogy most visszatér Erdély. Amikor minket vettek fel az EU-ba, kimentem az utcára, azt kell tudni rólam, hogy nem vagyok az a kifejezetten Búsborús magyar, oh, hogy mondjam, eh, magyarkodós, árpássávozgatós sávozgatós alkat, tehát így nem, nem, nagyon, nem, nem nagyon szoktam eh, eh, irredent dalokat énekelni, sem részegen, sem józanul, de akkor kimentem, és kifejezetten nagy kedvel elkezdtem, a verje ilyen irredent énekelni, és akkor így kérdezték, hogy mi van már hülye, vagy ha mondom, hát, hát visszatért, hát visszatért a felvidék, hát ünnepeljünk, és akkor így mindenki rögött, hogy így nem így képzelték, tehát de így akárki is hallotta, voltak ott ilyen rendesen jobbosok is, de egyik se így képzel hogy visszatér a felvidék. Tehát úgy képzeled, hogy tankokkal bevonulunk nyilván. Nám nem lett jobb a helyzet, pont nemzetiségi szempontból. Ugye? Láthattuk pont ö, a felvidék kapcsán az utóbbi időben. Tehát, hogy ott, ott, ott azért már má veszélyes feljelenteni, hogyha a, jaj, a jaj, magyar identitásod miatt cseszegetnek, mert, mert a végén még te lesz a bűnes. Miért is so, lenne jobb a helyzet? Hasonló következmények lehetnek azért, mert most esetleg tartottak attól, hogy mit tudom én, nem veszik föl... Ja, ja, ja, annyi, de kizárni viszont nem időre, fogják őket azt tudni. most már aztán szabad a vásárt. Ja, ja, ja. Szó pont. szerint. Jól olvastad. Borsodi dobozos hatos csomag, írja Marci. Tehát akkor arról van szó, hogy ténylegesen van egy olyan marketing az a Borsodinál, hogy van egy akciós sör, hatos csomagban veszed, Pénzt lehet találni benne, a tájékoztató szerint a nyerődobozban szódavíz van, mely emberi fogyasztásra alkalmatlan. Évet szódás oldala. Az, az mérges oldala. Jól olvastad, borsodi dobozos hatos csomag, mindenkinek ajánljuk ennek jegyében. Csókolja körbe őket, mármint a románokat, a Vlad Cepes írja a liberális elvtelen. Termelj, fogyaszt, szaporodj és dögölj meg. Ez a kapitalizmus szlogenje. Egyébként a szaporodás az fontos eleme ennek. Tehát a a, a, a, Na, a gyerek... módjával, módjával. Na, jó, hát módjával, de mindenképpen kell új fogyasztót termelni magad után. Tehát azért újra kell termelni, tehát a bővített újratermelés az nem csak a gazdaságban, de a családban is egy, -egy követelmény. Hát azért most az látszik, hogy a népességfogyással kapcsolatban épp hogy nincsenek olyan intézkedés. Sőt, sőt, már az MDF is támogatja azt, ami. Ó, oh, hát az MDF, még az MDF, még az MDF is Minden rögnek örülök, ami közvetlenül az EU-ba közvetve hozzánk Visszatér, írja Gyuszi És meglengeti az Árpácsából zászlót Nos? Hát azért Szegély románok még nem, nem tudják, hogy mivel lép, lépnek bele. Tehát azért mi, mi erről már többet tudunk egy árnyalattal. Azért, azért ez kicsit kísértettésen emlékeztet egy nyugati KGST-re. Most... Igen, csak, igen, csak bátortalanul jegyzem meg, nem teljesen a műsor tematikájába vágóan, hogy a, ebbe a Globcrit tematikába vágóan, hogy azért a magyar társadalomfejlődésnek súlyos és évszázadokon keresztül hajtott és újratermelt termelt, kívánsága, vágya, komplexusa és, és elvágyódása volt ebből a, ebből a mindig régióból, nyugatra mindig nyugatra megy igen a csodaszarvas, ami. Igen, igen, igen, igen, de, de, de nem véletlen, hogy a magyar líra és magyar próza és magyar epika legnagyobb, egyértelműen legnagyobb folyóiratát nyugatnak hívták, és nem kelet népének. Hm? Gondoltál már erre? Nem lehet ez véletlen? Hát ez, mint minden optikai csavódás nyilván nem véletlen, de, illetve ez nem csak optikai csavódásokat okozott a magyar szellemtörténet. De azt az gondolt, hogy, az hogy ők téved, tévedtek akkor, amikor nem Ukrajnához és Oroszországhoz akartak csatlakozni, nézd, hanem inkább ez francia, ez várján, a francia, ég, német, ég, ég, angol vonalhoz ég, ég, bágyódtak? Egy bátartalan szempontot mondok. Ha valaki egy kicsit is tisztában van a mai gazdasági globális folyamatokkal, akkor tudja, hogy a világ most már nem nyugat felé mozog gazdaságilag, hanem keletre került át a súlypontja. És borzasztó érdekes, hogy az úgynevezett nyugati világban, azon belül Európában az egyetlen társaság, aki távoli rokonnak tekintenek a, nem csak a jövő, hanem a jelen jelenvezető gazdasági hatalmai, Például a Japánban jártam, és ott, ott, ott megdöbbentő, hogy mennyire távoli rokonként kezelik a magyarokat. Tehát egy ilyen kvázi természetes szöcs, nem beszélve mongoliáról, borzasztó gazdag szerintem. De sanyi, nekik anyagilag, de, ne, de, nekik, de, nekik, de várjál, nekik, nekik agyilag -e, -e, ez megvan, hogy milyen keleti nép vagyunk, lovas nép? De figyelj, ott testvérként van, hogy... ahol valóban lenne perspektíva együttműködésre, és ahol nem, beszá... nem kiszolgáltatottak vagyunk, a... hanem, hanem tudunk valamit odavinni. És, és val... Tehát elképesztő, és akkor most kell bezárni például Mongóliában, a, a térden könyörögtek nekünk, hogy ne... fizeti a mongol állam. A, a követségnek, a, vagy konzulátusnak, vagy minek a költségei szégyen szemre, még ezt is vállalták volna, csak ne zárjuk, ne zárjuk be, és ott ott, ott ott be kell zárni. Vagy nyissunk még, még két másikat olyan helyen, ahol semmilyen eh, olyan gazdasági perspektívánk nincs, olyan együttműködési lehetőségek, mint például Mongóliával, vagy bár, bármi eurázsiai tengely Ugye a, a nyugat vezető hatalmai mind eurázsia felé tekintenek. Mi nem? Hát nekünk, itt van ez a turáni marketingünk. Hogy... Ez volt a Demokrácia részvénytársaságnak az utolsó előtti adása a 2006-os naptári évben. Abban bízva, hogy holnap azért még velünk tartotok, nem búcsúzom el tartósan, csak ideiglenesen. És akkor a holnapi viszontlátásra, addig is pedig vigyázzatok magatokra, és készítsétek a pezsgőt, valamint a petárdákat. Gátlástalanság. Szabasztok. Igen, hazudozás! Rendben!